я подякувала і вийшла з авто. Щоразу, як наближалася до заповітного рогу, на мене навалювався страх не знайти цю, як сказав мій сьогоднішній співрозмовник, лазівку. Тому так і спішила сюди без грошей і не переодягнувшись у сукню десятирічної давності. Навіть не зауважила, що на мені знову були джинси, і легенький шовковий топ. Загортаючи за ріг, пришвидшила крок, потім побігла і пірнула у шквал болю. Навіть не звернула уваги на тимчасову утрату свідомості. Хотіла одного, відкривши очі, побачити перед собою старий двір у бузково-рожевих сутінках. Відкрила, побачила. І жадібно вдихнула повітря, ніби випірнула з-під товщі води. Удалося. У квартирі йшла вечірка. Навіть не встигла забігти до своєї кімнати, як мене запросили за стіл. Ще пак, як не запросити до компанії незнайому панянку, Одягнуту, як заморська кінозірка. Стіл уже втратив свою первозданність, але, як годиться, для мене знайшлася добра порція олів'є і шматок пирога з капустою. І склянка нудотно-притурної варни, звісно, теж. Я накинулась на все це, мов вовк. Тільки зараз згадала, що не їла майже добу. А чашка кави випита там, на відстані тридцяти років уперед, Не рахується. Я сиділа, затиснута з усіх боків, галасливими незнайомцями, наставивши вуха і набравши до рота води. Голоси чула, мов, крізь вату. Очевидно, так спрацював давно забутий приторний шмурдяк із красивою назвою болгарського містечка. А всю шваль уже повивозили за сто перший кілометр. Сам бачив, як повій саджали до газиків і жучків. «Ну, я вам скажу, видовище! Вони верещать, ноги піднімають вище голови!» Говорив молодик із розпашилим червоним обличчям що сидів навпроти. Вся шваль лишилася там, де лишилася, тихо буркнув мій сусід зліва. Що маєш на увазі? Нашорошився мій візаві. Те, що чув. Уся, як ти кажеш, шваль лишилася у своїх кріслах. Місяць до Олімпіади. А вони, бачу, вже місто чистять. Пові їм не догодили, навіть дивно. Метю замовч. Це вигукнула жінка з високою зачіскою, певно, дружина того миті, і досить виразно штовхнула того ногою під столом, аж стіл здригнувся. «Чому ж нехай продовжує?» – образився молодик. «Легко говорити, коли там не був. Я, на відміну від тебе, два місяці на будівництві Олімпійського селища карячився і знаю, що кажу». Він настромив огірок на виделку і смачно захрумтів ним, так що бризки розсолу окропили моє обличчя. Жінка, що стояла біля вікна, перебираючи касети, повернулася в бік столу зі своєю реплікою. А мені здається це правильним. Нема чого повії бомжів іноземцям показувати. Це все одно, що продемонструвати зад замість обличчя. Сором для країни. Молодик навпроти налив і простягнув їй через плече чарку з горілкою. Точно. Давай за справедливість. А я за таку справедливість пити не буду, буркнув той, кого назвали Митею. Тобі й не пропонується. Хлопці, не сваріться, почув жіночий голос з дальнього краю столу.